Hanni und Nanni hüten ein Geheimnis. Klopf schon an, Hanni. Ja. Herr Wein. Ah, die Salewitzwilinge. Sie wollten ein sprechen, Frau Theobald? So ist es. Setzt euch bitte. Mhm. Ich komme gleich zu den Daten. Euch ist doch sicher das Leander-Internat unten im Städtchen ein Begriff. Ja, klar. Warum fragen Sie Frau Theobald? Gestern rief mich Herr Moritz, der Direktor der Schule an, und setzte mich über ein Problem in Kenntnis, von dem speziell zwei Klassen des Internats betroffen sind. Sie machen es aber wirklich spannend, Frau Theobald. Worum genau geht es denn? Nun ja... Die beiden besagten Klassen fahren nächste Woche auf eine 14-tägige Klassenreise ins Ausland. Oh, die haben's gut! Nur keine Neid, Honey. Denn alle Teilnehmer der Reise mussten sich einer umfangreichen Impfung unterziehen. Mhm. Doch bei dreien von den Schülern stellten sich unerwartet Komplikationen ein. Oh. Sie reagierten auf den Impfstoff allergisch. Und aus diesem Grund dürfen diese Jungs an der Reise definitiv nicht teilnehmen. Verzeihen Sie die Frage, Frau Theobald. Aber was haben wir mit der Sache zu tun? Könnt ihr es euch nicht denken, Zwillinge? Nein. Herr Moritz möchte die drei Schüler nur ungern in einer der unteren oder oberen Klassen unterbringen, da sie vom Lehrprogramm entweder unter- oder überfordert wären. Deshalb bat er mich, Ronny Steiger, Michael Schwarz und Leon König, für die Dauer der Klassenreise hier bei uns in Lindenhof aufzunehmen. Aber... Aber das hieße ja … Ich meine … Ganz recht, Halli. Genau so erging es mir, als mich Herr Moritz mit seiner Bitte konfrontierte. Auch ich geriet offengestanden ins Stotter. Aber wie haben Sie sich letztendlich entschieden? Ich habe den Direktor der Leander-Schule um eine kurze Bedenkpause gebeten und umgehend eine Lehrerkonferenz einberufen. Und was ist dabei herausgekommen? Die Entscheidung steht noch aus. Aber vorher möchte ich auch eure Meinung dazu hören. Ihr beiden seid Schulsprecherinnen, Zwillinge. Ihr bewahrt in jeder kritischen Situation einen kühlen Kopf und seid unvorhergesehenen Ereignissen gegenüber stets positiv eingestellt. Außerdem weiß ich eure konstruktiven Vorschläge sehr zu schätzen. Also, wie würdet ihr in dieser Sache entscheiden? Spricht denn irgendein Punkt dagegen, die drei Gastschüler in unserer Klasse aufzunehmen? Ihr wisst, dass ich Veränderungen, die unseren Schulablauf ernsthaft stören könnten, nicht besonders schätze. Mhm. Demnächst stehen die Zeugnisse an und die schulischen Leistungen einiger eurer Kameradinnen stehen nicht zum Besten. Ich mache mir ernsthaft Sorgen, dass der Besuch der drei Gastschüler für zu viel Wirbel sorgen würde. Ich denke, ihr wisst, wovon ich spreche. Also, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir und unsere Mitschülerin reif genug sind, uns den Jungs gegenüber vernünftig und diszipliniert zu benehmen. Nanni hat recht, Frau Theobald. Wir beide werden die Verantwortung dafür übernehmen, dass es keine Schwierigkeiten gibt. Wenn Sie sich dazu entscheiden sollten, Herr Moritz, bitte nachzukommen. Und wenn die Jungen aus der Reihe tanzen sollten, werden wir Mädchen sie in ihre Schranken weisen. Das werden Sie schon noch sehen. Wenn ich das als ein Versprechen werten darf, haben Sie mhm. mich überzeugt. Und ehrlich gesagt, wäre es auch nicht fair, wenn ich den Kollegen der Leander-Schule eine Absage erteilen würde. Dennoch halte ich es nach wie vor für ein großes Wagnis. Jenny, Hilda und Elli waren die Ersten, die von Hanni und Nanni eingeweiht wurden. Im Gemeinschaftsraum herrschte nach dieser Neuigkeit große Aufregung. Oh, ich kann es immer noch nicht fassen. Jungs in unserer Schule. Das finde ich spitze. Auf alle Fälle werden wir eine Menge Spaß haben. Also Ich als Klassensprecherin will das nicht gehört haben, Jenny. Aus deinen Worten höre ich deutlich heraus, dass du im Geiste schon die tollsten Streiche gegen die Jungen raushängst. Ja. Und da steh dich, Jenny. Hanni und ich tragen Frau Theobald gegenüber die volle Verantwortung. Genau. Wenn die Sache aus dem Ruder gerät, haben wir nicht nur mit dem Schlimmsten, sondern mit dem Allerschlimmsten zu rechnen. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass Frau Theobald in 14 Tagen ihr 30-jähriges Jubiläum als Direktorin feiert. Genau. Wir haben noch immer kein passendes Geschenk für sie gefunden. Also, ich bin der Meinung, dass wir uns in erster Linie damit beschäftigen sollten. Anstatt uns von drei Jungs, die wir außerdem noch gar nicht kennen, den Kopf verdrehen zu lassen. <lacht> Als ob ihr euch etwas daraus machen würdet, Tanni und Nanni. Oh, oh, Ich werde mich jedenfalls von meiner besten Seite zeigen. Das kann mir schließlich keiner verbieten. <lacht> und falls sich einer der Jungs in mich verlieben sollte, oh, oh. das ist schlichtweg höhere Gewalt. Oh, oh. Ich werde es darauf ankommen lassen! Hört, hört! Die Schönheitskönigin hat gesprochen! Mir schwand jetzt schon Übles! Das Ende vom Trauerspiel wird sein, dass mal wieder eine Menge Tränen fließen Oh, no, lass das nur meine Sorge sein, Jenny! Das Horoskop im Modemagazin prophezeit mir für diesen Monat eine verheißungsvolle Begegnung! Oh, endlich! Fünf Tage später war es soweit. Als Frau Adams am Montagmorgen das Klassenzimmer betrat, folgten ihr drei Jungs im Gänsemarsch an die Tafel und grinsten den aufgeregten Mädchen freundlich entgegen. Guten Morgen, Mädchen. Guten Morgen. Ich möchte euch Ronny Steiger, Michael Schwarz und Leon König von der Leanderschule vorstellen. Wie ihr sicher bereits alle wisst, konnten die drei aufgrund einer Allergie nicht an der Klassenreise ins Ausland mhm. teilnehmen und werden deshalb die nächsten 14 Tage hier bei uns in Lindenhof verbringen. Mhm. Ich zähle auf eure Kameradschaft und hoffe, dass wir gemeinsam gut auskommen werden. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Ronny, Michael und Leon, damit sich keiner von euch benachteiligt fühlt, habe ich dort hinten zwei Tische zusammengeschoben. So muss niemand von euch alleine sitzen. Ich hoffe, dass ihr diese Sonderregelung nicht ausnutzt und den Unterricht konzentriert verfolgen werdet. Seid ihr damit einverstanden? Klar, Frau Adams. Ja, Dann setzt euch bitte. Ja. Du, Hanni, die drei sehen doch ganz passabel aus. Mhm. Mit denen werden wir bestimmt eine Menge Spaß haben. Aufwarten, Hilda. Denk an das Versprechen, das wir Frau Theobald gegeben haben. Seht euch Elli an, Zwillinge. Es ist doch nur zu deutlich, dass unser Modepüppchen das jetzt schon auf diesen Ronny abgesehen hat. Ruhe da hinten, sonst werde ich ernstlich böse. Wir fangen mit den englischen Vokabeln an. Jenny, komm bitte nach vorn. Oh! <lacht> Es war nicht anders zu erwarten. In der großen Pause scharrte sich die Mädchenklasse mit größtem Interesse um die drei Gastschüler. Und die genossen die ihnen zugeteilte Aufmerksamkeit mit Freuden. Oh, ich finde es das irre, dass ihr in Lindenhof seid. Wir werden euch den Aufenthalt so unterhaltsam wie möglich gestalten. Super. Wenn sich der Rest eurer Klasse im Ausland amüsiert, solltet ihr hier zumindest genauso viel Spaß haben. Ja, ja, Anja hat recht. Der Unterricht bei uns ist zwar ziemlich eintönig, aber in unserer Freizeit lässt sich auf Lindenhof gewiss eine Menge anstellen. Und woran denkt ihr dabei? Könnt ihr eigentlich reiten? Oh, verinteressiert sich schon für Pferdekalotta. Wir sollten lieber eine Mitternachtsparty veranstalten. Ihr glaubt gar nicht, Jungs, was das für eine Laune macht! Eine Mitternachtsparty? Das hört sich gut an. Ja. Da sind wir dabei! Wir hatten auch mal so eine Party! Da haben wir richtig auf den Putz gehauen! Ja. <lacht> Elli, du wirst doch nicht schon am ersten Tag Frau Theobalds heiligen Zorn heraufbeschwören wollen! Pst, oh. Es tut mir leid, dass ich Zeuge eurer Unterhaltung wurde, Mädchen. Doch bevor ihr weiter auf dumme Ideen kommt, lege ich euch nahe. Hannis Einwände nicht zu so missachten. Aber Frau Adams, Elli wollte doch nur... Eine Mitternachtsparty für unsere Gastschüler organisieren. Ich habe gute Ohren, Anja. Du brauchst es nicht zu wiederholen. Aber ihr solltet eure Pläne sofort begraben. Aber wir haben doch noch gar nichts. Ich will nicht gleich am ersten Tag im Lehrerzimmer für Unruhe sorgen. Deshalb belasse ich es bei einer Verwarnung. Wenn ihr euch aber der Hausordnung widersetzt, sehe ich mich gezwungen, Frau Theobald zu informieren. Sind wir uns darüber einig? Mhm. Ja. Na, das fängt ja schon mal gut an. Oh Mann, wenn du nur nicht so laut gesprochen hättest, Elli. Och, jetzt willst du mir die Sache in die Schuhe schieben, wie? Na, Na ja. schon auf zu streiten, das bringt doch nichts. Ja, Michael hat recht. Das mit der Mitternachtsparty hört sich doch gar nicht so schlecht an. Ja. Die Kunst besteht schließlich darin, sich nicht erwischen zu lassen. <lacht> ganz meine Meinung, Ronja. Ja. Doch vorerst richten wir uns voll und ganz nach eurer Hausordnung, Mädels. Wenn sich eure Lehrerinnen erst einmal an uns und unsere guten Manieren gewöhnt haben, werden sie ihre Aufmerksamkeit schon bald auf etwas anderes richten. Und dann können wir ja immer noch loslegen. <lacht> Na, dann zeigt mir, was ihr drauf habt, Jungs. Oh, Nanni! Ich spreche natürlich von euren guten Manieren. Ich warne euch aber trotzdem. Frau Theobald kann recht unangenehm werden, wenn man sich ihren Regeln widersetzt. Das darf niemand auf die leichte Schulter nehmen. Immer locker bleiben, Nanni. Keiner von uns will sich mit eurer Direktorin anlegen. Das kannst du mir glauben. Aber das Leben ist so kurz. Da könnt ihr doch nicht ernsthaft etwas gegen ein bisschen Spaß haben, oder? <lacht> Am Nachmittag, die Mädchen saßen gerade im Gemeinschaftsraum, kam Elli hereingestürzt. Die Empörung stand ihr ins Gesicht geschrieben. Oh, das glaubt ihr nicht! Elli, du siehst okay. ja aus, als hättest du ein Gespenst. was oh. ist ähm, passiert? Ich bin total genervt! Beinahe könnte man annehmen, der Lindenhof hätte sich in ein Kloster verwandelt. Wie kommst du denn auf diesen Unsinn? Wisst ihr, was ich eben erfahren habe? Ronny, Michael und Leon nicht in unserem Schulgebäude, sondern wurden auf Frau Theobals Anordnung im Stall untergebracht. Wie bitte? Oh. Im Stall? Bei unseren Pferden? Ganz Max und genau. Sternchen? Das ist, das ist allerdings so ein Es Und so einen Fall, dem wir sofort nachgehen sollen. Ja. Ich muss mich eh gleich um die Pferde kümmern. Wollt ihr mich nicht begleiten? Was fragst du ja, Wir sind dabei. Aber klar. Aber klar. Als die Mädchen den Stall betraten, fanden sie dort nur die beiden Pferde vor. Max und Sternchen standen in ihren Boxen und fraßen friedlich ihr Heu. Die Mädchen sahen sich fragend an. Elli hatte sich offenbar getäuscht. Aber ich meine, wie kann das angehen? Tja, ihr Zwillinge, da hat sich euer Cousinchen wohl verhört. Die Sache kam mir gleich Spanisch vor. Lass meine Landsleute aus dem Spiel, Jenny. Wir Spanier irren uns nämlich recht selten. Oh. Aber trotzdem, von den Jungs ist keine Spur zu sehen. Hey! Michael! Sprecht ihr von uns? Dann hatte ich ja doch recht. Jenny und Carlotta wollten mir nämlich nicht glauben, dass sie euch Frau Theobald hier im Stall einquartiert hat. Naja, das stimmt auch nur zur Hälfte. Wir wohnen nebenan im Gärtnerhäuschen ah. und haben es dort sogar sehr gemütlich. Mhm. Wollt ihr es euch mal anschauen? Scherz, ja. Ja, Na, dann los. Mhm. Oh, ich bin im Gärtnerhäuschen. Jungs, wir haben Besuch. Na, das ging ja fix. Wir haben nämlich schon Wetten abgeschlossen, wann die Damen hier eintreffen. <lacht> Ihr habt uns wohl schon vermisst, was? Unsinn, wir waren nur neugierig auf eure neue Unterkunft. Es ist zwar kein Luxushotel, aber dafür haben wir eine eigene Toilette. Und sogar Wasser oh. zum Zähneputzen. Oh. Und die Feldbetten haben wir auch schon geprüft. Hier lässt es sich aushalten. Wie romantisch! – Hier würde ich auch gerne wohnen. – Oh ja, genau aus diesem Grund hat Frau Theobald sich ja für diese Unterkunft entschieden. Fernab der Gefahrenzone, erleben. Oh. Hör schon auf zu spotten, Jenny. Sag mal, Ronny, was schnitzt du da eigentlich mit dem Taschenmesser? – Kann man das nicht erkennen? Meine Tante hat Karfreitag Geburtstag und da äh, bekommt sie von mir diesen Osterhasen. – Darf ich mal sehen? – Ja, klar. Hier. – Danke. – Mensch, der sieht ja richtig echt aus. Mhm. Machst du sowas öfter? Naja, mein Vater ist Holzschnitzer und hat mir diese Arbeit schon vor Jahren beigebracht. Er besitzt eine eigene Werkstatt und einen kleinen Laden, in dem er alle möglichen Holzfiguren verkauft. Büsten, Tiere, Weihnachtsschmuck und so ein Kram. Zeig mal her, Hilda. Hey. Oh, wie niedlich. Oh, in den kann man sich ja richtig verlieben. Über so ein Geburtstagsgeschenk würde ich mich auch freuen. Ja. Mensch, Kinder, das wäre doch die Idee! Wer hat das? dich denn gebissen? Wovon sprichst du? Doch, bist du schwer vom Begriff, Jenny. In neun Tagen steht doch Frau Theobalds Jubiläum vor der Tür hm. und wir haben immer noch kein passendes Geschenk für sie. Aber ja doch, Mensch, Schilder, du bist spitze, dass ich nicht von selbst drauf gekommen bin. Frau Theobald würde sich über so ein Holzigürchen sicherlich freuen. Ja, ja das, das ist eine tolle Idee! Ja, ja toll! Ja, das ja, das Nur mal langsam, Mädchen. Ich würde Eurer Begeisterung ja gerne zustimmen. Aber ist es nicht etwas popelig, wenn unsere gesamte Klasse der Direktorin so ein kleines Figürchen überreicht? Ach, das wie kannst schön, du eine ja. so schöne Holzarbeit als popelig bezeichnen, Carlotta? Ich finde sie hinreißend. Pah, damit meinst du wohl er die Person, die sie geschnitzt hat. Das wirst du augenblicklich zurücknehmen, Carlotta. <lacht> Sonst kannst du was erleben. Jetzt hört schon auf. Das bringt doch nichts. Konstruktive Vorschläge sind gefragt. Konstruktiv? Was bedeutet das? Dieses Wort hat Frau Theobald letzte Woche benutzt. Und Hanni war davon sichtlich angetan. <lacht> also es bedeutet nichts anderes, als positiv auf eine Sache zu gehen. Genau. Ja, und das sollten wir jetzt auch tun. Was meinst du, Ronny? Wärst du bereit, Frau Theobald, auch so eine Figur zu schnitzen? Ja, das ist kein Problem. Aber ehrlich gesagt, muss ich Carlotta zustimmen. Hm. Als Gemeinschaftsgeschenk eurer ganzen Klasse wäre so ein kleiner Hase recht dürftig. Hm. Ja. Und damit ist wieder eine Idee, wie eine Seifenblase zerplatzt. Ach, oh. oh. Langsam läuft uns wirklich die Zeit davon. Nicht verzagen, die Jungs befragen. Wir lassen euch da nicht hängen, Mädchen. Sobald uns etwas Passendes einfällt, treten wir an euch heran, okay? Das hört sich gut an. <lacht> <lacht> Langsam ja. fangt ihr an mir zu gefallen. Genau das wollten wir hören. Ja. Oh, Jenny, das hätte Ellie sagen können. Wir oh, <lacht> spinnen doch an. <lacht> Ellie konnte ihre Zuneigung zu Ronnie nur schwer verbergen. Das wurde am nächsten Morgen im Erdkundeunterricht bei Frau Roberts nur allzu deutlich. Oh, <lacht> oh, du siehst aber nicht besonders frisch aus, Ronnie. Hast du zu wenig geschlafen? Sieht man mir das an? Ich habe noch bis spät in die Nacht an dem Holzhasen geschnitzt, damit er rechtzeitig fertig wird. Dämlicherweise habe ich deswegen die Erdkunde-Hausaufgaben nicht gemacht. Ach, du lieber Himmel! Mhm. Na, das wird Frau Roberts aber gar nicht gefallen. Die Roberts kommt! Guten Morgen, Mädchen! Guten, guten Morgen! Morgen. Morgen. Äh, sind wir Mädchen? <lacht> Ach so, ja. Natürlich. Äh, guten Morgen, die Herren. Bitte setzt euch. Kein Problem. So. Damit auch ihr etwas über die Auslandsreise der beiden Klassen der Leanderschule erfahrt, werden wir uns nachher ausgiebig damit befassen. Doch bevor ihr eure Erdkundebücher aufschlagt, werde ich jetzt herumgehen und mir eure Hausaufgaben ansehen. Hilda? Ja. Ja. Gut, ausgezeichnet, Hilda. Anja? Ja. Gut, Anja, doch das nächste Mal benutzt du den Füller und keinen Kugelschreiber. Mhm. Ja, Frau Roberts. So, Jenny. Ja. ja Hier, alles erledigt. Aha. Gut, Jenny. Äh. Ronny? Ähm. Stimmt was nicht? Äh, mein Hausaufgabenheft. Ich, ich kann es nicht finden. Wie darf ich das verstehen? Naja, ich weiß genau, dass ich es gestern Abend in den Rucksack gesteckt mm -hmm. habe. Aber es ist nicht da. Aha. Aber deine Hausaufgaben hast du gemacht, ja? Wie, wie meinen Sie das? Habe ich mich so undeutlich ausgedrückt? Äh, Frau Roberts? Ja, Ich habe gestern Nachmittag Ronny auf, auf der Bank im Park getroffen und habe ja. gesehen, dass er das Erdkundereferat in sein Heft geschrieben hat. Also, ich bin sein Zeuge. Nun gut. Dann finde dein Heft, Ronny, und bring es mir heute Nachmittag ins Lehrerzimmer. Äh, einverstanden. So, und nun, ihr Zwillinge. Mhm. Hier, Frau Roberts. Nach dem Unterricht wurde Elli im Gemeinschaftsraum von den Mädchen umringt. Hanni und Nanni sahen ihrer Cousine streng ins Gesicht. Wie konntest du Ronny bei seiner Lüge nur unterstützen, Elli? Das hat Frau Roberts nun wirklich nicht verdient. Nun reg dich doch nicht so künstlich auf. Du hast doch gesehen, wie verzweifelt er war. Einer musste ihn doch schließlich da rausboxen. Trotzdem hättest du Frau Roberts nicht so schamlos belügen dürfen. Das war eine Notlüge. Hört schon auf, mit eurer Cousine so scharf ins Gericht zu gehen, Hanni und Manny. Unser Brauseköpfchen ist verliebt und der Liebe bekanntlich blind macht. Aber wir <lacht> sind Schulsprecherin, Jenny. Und tragen deshalb eine gewisse Verantwortung, verstehst du? Deshalb schreibe ich es dir dick hinter die Ohren, Ellie. Falls wir noch einmal bemerken sollten, dass du Anne Lehrerin belügst, werden wir es Frau Theobald melden. Ist ja schon gut. Ich habe es begriffen. Ich habe es. <lacht> das klang nicht sehr überzeugend. <lacht> In dieser Nacht schliefen die Zwillinge tief und fest. Neben ihnen hätte ein Rockkonzert stattfinden können. Sie hätten es nicht gehört. Diese Erfahrung musste auch Anja ihre Zimmergenossin machen. Sie war fast eingeschlafen, als sie ein unheimliches Geräusch vernahm. Nanni? Nanni? Habt ihr das gehört? Hey, Zwillinge! Wach doch auf! Oh, das gibt's doch nicht. Die schlafen wie Mumien. Oh, wo sind denn meine Krücken? Honey! Ah. Hanni, wach auf, Hanni. Uh, uh, uh, Anja? Was ist los? Hörst du? Uh, was ist das? Ich fürchte mich. Moment mal. Hanni. Hey, Hanni. Was ist los? Brennt die Schule? Schwachsinn. Da wirft jemand Kieselsteine ins Fenster. Los, komm, bitte. Das gibt es doch nicht. Das ist Ronny. Was willst du denn hier? Ich muss mit euch was Wichtiges besprechen. Kann ich hochkommen? Wie denn? Wir haben keinen Strickleiter parat. Das Hosenspalier wird unter meinem Gewicht schon nicht zusammenbrechen. Also, was ist? Kann ich rein? Ach, Mann! Wenn's wirklich wichtig ist! Aber pass auf! Ja. Du hast Nerven! Mit Den dämlichen Kieselstein hast du mich fast zu Tode erschreckt! Reg dich nicht künstlich auf! Ich bin euer Retter! Kann einer mal Licht anmachen? Spitz! Ihre Klassenlehrerin hat heute Nachtwache. Wenn die das Licht durch den Türspalt sieht, dann platzt sie ohne Vorwarnung ins Zimmer. Oh, red schon. Was gibt's so Aufregendes zu erzählen, dass nicht bis morgen warten kann? Vorhin hatte ich die Eingebung. Es geht um das Jubiläumsgeschenk für eure Direktorin. Was? Ah. Erzähl! Heute Nachmittag haben Leon, Michael und ich den Wald um das äh. Schulgelände erkundet mhm. und dabei den Förster kennengelernt. Er hat mit zwei Männern einige Bäume gefällt. Ja, und? Stehst du auf der Leitung? Ich habe ihn gefragt, ob er uns einen der Stämme schenken würde. Und er hat eingewilligt. Und? Weiter? Mann, ihr scheint ja wirklich geistig umnachte zu sein. Hey! Moment! Versteht ihr denn nicht? Wenn ihr uns drein zur Hand geht, werden wir Frau Theobald im wahrsten Sinne des Wortes ein Denkmal setzen. Psst! Nicht so laut. Ja. Wie? Wie du? Du meinst doch nicht etwa... Ja, ja, genau das. Ihr habt doch sicher einige Fotos von Frau Theobald, oder? Ja, die nehmen wir als Vorlage und schnitzen das Ebenbild eurer Direktorin in Lebensgröße. In Lebensgröße? Ja. Das, das wäre ja der absolute Hammer. Genau. Diese Skulptur könnte zum Wahrzeichen eurer Schule werden. Und zugleich hätten sich alle Mädchen aus eurer Klasse daran beteiligt. Na, was haltet ihr von dieser Idee? Ich bin sprachlos. Na, dann ist ja alles klar. Wenn ihr einverstanden seid, rufe ich morgen meinen Vater an. Ich lasse mir per Kurier das entsprechende Werkzeug schicken und dann können wir loslegen. Oh, dich schickt der Himmel, Ronny. Ich fühle mich <lacht> geehrt. Hm. Also, alles Weitere besprechen wir morgen. Mhm. – Gute Nacht, Mädels. – Gute Nacht. Aua! Oh, ah, oh, ah, verdammt, meine Knochen! Ah, – ah, da kommt jemand! – Schnell, und Oh, oh! oh – Jetzt ja, ja, ja. – Was ist denn hier los? – Oh, äh, hallo, Frau Adams. Ich <lacht> wollte gerade auf die Toilette und bin im Dunkeln über meine Krücken gestaltet. Ähm, warte, ich heb sie dir schnell ja, auf. – Ja, danke. – Irgendetwas geht doch hier nicht mit rechten Dingen zu. – Was guckst du immer zum Schrank? Hm. nach? No. Ich sehe wohl nicht richtig, Ronny. Was hast du im Schlafzimmer der Mädchen verloren? – Naja, ich mein …– Bitte, Frau Adams, es ist nicht so, wie es aussieht. – Nein, wir ähm, haben doch nur …– Die Tatsachen sprechen wohl für sich. Ronny, ja. verlasse augenblicklich das Zimmer. – So verstehen Sie doch …– Sofort! <lacht> Euch ist wohl klar, dass ich diesen Vorfall der Direktorin melden werde. Und jetzt legt euch sofort wieder ins Bett! Bitte, lassen Sie es uns doch Gute e Nacht! Hanni und Nanni wurden noch vor der ersten Unterrichtsstunde ins Zimmer der Direktorin bestellt und obwohl sie sich nichts ernsthaftes vorzuwerfen hatten, schlug ihnen das Herz bis zum Hals, als sie zaghaft an Frau Theobalds Tür klopften. Herein. <klingeln> Setzt euch. Mhm. Frau Theobald, wir können Ihnen alles Eines vorweg, Hanni und Nanni. Ich bin euch nicht böse, ich bin zutiefst enttäuscht. Und zwar menschlich. Ich habe euch mein Vertrauen geschenkt und ihr habt es mit Füßen getreten. Als mich Frau Adams heute Morgen von dem nächtlichen Vorfall in Kenntnis setzte, konnte und wollte ich kein Wort davon glauben. Deshalb seht mir jetzt ganz klar in die Augen und beantwortet mir nur die eine Frage. Was hatte Ronny Schwarz zur mitternächtlichen Stunde in eurem Zimmer zu suchen? Er, hey, er wollte etwas wichtiges mit uns besprechen. Und was war so wichtig, dass er damit nicht bis zum nächsten Morgen warten konnte? Das das können und dürfen wir Ihnen nicht sagen, Frau Theobald. Ach so ist das. Ach, verstehen Sie doch, wir haben wirklich diese nichts. Antwort genügt mir. Ihr habt euch seit eurer Schulzeit im Lindenhof noch nie etwas Ernsthaftes zu Schulden kommen lassen, Zwillinge. Das ist der einzige Grund, weshalb ich dieses Mal noch einmal Gnade vor Recht ergehen lasse. Solltet ihr euch aber noch einmal meinen Regeln widersetzen, sehe ich mich gezwungen, eure Eltern darüber in Kenntnis zu setzen. Damit ist die Unterredung beendet. Und jetzt geht bitte, sonst kommt ihr noch zu spät zum Unterricht. Ja, Frau Theobald. Komm, Hanni. Eins noch, Zwillinge. Ja? Solange Ronny, Michael und Leon sich in Lindenhof aufhalten, wünsche ich, dass ihr beide um den Stall und das Gärtnerhäuschen auf der Koppel einen weiten Bogen macht. Einverstanden. Und jetzt beeilt euch. Ach, komm, auf Wiedersehen, Frau Theobald. Die Zwillinge sahen sich betroffen an. Nie zuvor hatte Frau Theobald in solch einem strengen Ton mit ihnen gesprochen. Nani wollte gerade loslegen und ihren Ärger herausschimpfen. Doch dann besann sie sich eines Besseren und folgte ihrer Schwester schweigend ins Klassenzimmer. Mittagessen trommelten Hanni und Nanni ihre engsten Freundinnen zu einer Krisensitzung zusammen. Jenny, Hilda, Anja, Carlotta und Elli. Um ungestört zu sein, versammelten sich die Mädchen unter einer alten Buche im Park. Kinder, mir fehlen die Worte. Die Theobald ist sauer. Und ausgerechnet Hanni und Nanni sind die Leidtragenden. Na, immerhin hat sie ihn nur gedroht. Das reicht ja, ja wohl auch. Mensch, wenn die wüsste, dass der ganze Vorfall nur wegen ihres Jubiläums stattfand, dann würde sie ganz schön dumm aus der Wäsche schauen. Warum musste euch Ronny auch ausgerechnet mitten in der Nacht aufsuchen? Bist du etwa eifersüchtig, dass er oh. dir nicht seine Auffahrt gemacht hat? Jetzt ist nicht die Zeit, Witze zu reißen. Dafür ist die Lage zu ernst. Mhm. Na, Ich finde es reichlich stark von euch Zwillinge, dass ihr trotz Frau Theobalds Drohungen dicht gehalten habt. Das hätte ich nie geschafft. Dein Kompliment ehrt uns zwar sehr, aber hilft uns im Augenblick herzlich wenig. Hanni hat recht. Wie geht's denn jetzt weiter? Blöde Frage. Wir lassen uns doch nicht von Frau Theobald daran hindern, ihr ein Geschenk zu machen. Selbstverständlich setzen wir unseren Plan in die Tat um. Na toll. Und wie stellt ihr euch das vor? Die Direktorin hat uns beiden ausdrücklich befohlen, einen weiten Bogen um den Stall zu machen. Und nur dieser Platz ist dazu geeignet, das Kunstwerk darin unbemerkt anzufertigen. Sollen Nanni und ich denn etwa nicht mehr mitmachen? Selbstverständlich seid ihr dabei. Wir können doch abwechselnd Wachen vor dem Stall postieren. Mhm, und ja. falls Frau Theobald einen Kontrolltrupp vorbeischickt, könnt ihr unbemerkt durch die Hintertür entwischen. Mhm. Ausgezeichneter mhm. Vorschlag, Carlotta. So machen wir es. Was sagt ihr dazu? Super, das ist doch so ja, toll. Ach, du machst das das doch nicht so ein skeptisches ich. Gesicht, Zwillinge. Das ganze Vorhaben dient schließlich nur zu dem einen Zweck, Frau Theobald eine Riesenfreude zu bereiten. Mhm. Also, schön. Wir sind dabei. Versuchen wir's. Oh, klasse! Und jetzt müssen wir schnellstens die Jungs informieren, damit sie den Baumstamm und das Werkzeug herbeischaffen. Ja. Ja, jawohl. Jawohl, Ronnys Schnitzkunst übertraf die kühlsten Erwartungen der Mädchen. Sein Vater war ihm offensichtlich ein guter Lehrer gewesen. Mithilfe der Fotos, die die Mädchen eifrig zusammengetragen hatten, gelang es ihm scheinbar mühelos, Frau Theobalds typischen Gesichtsausdruck in den gefällten Stamm der alten Buche zu schnitzen. Schon nach drei Tagen war das Gesicht fertiggestellt. Es sah der Direktorin zum Verwechseln ähnlich. Dann begann die Arbeit, in die auch die Mädchen mit eingebunden wurden. Schließlich musste ja auch der Rest des Körpers in Form gebracht werden. Ronny, Michael und Leon standen den Schülerinnen mit Rat und Tat zur Seite, während draußen vor dem Stall ständig jemand nach einer auftauchenden Lehrerin Ausschau hielt. Hast du das hinernau? <lacht> ja! Die strenge Falke zwischen den Augen, die griechische Nase, der Haarknoten. Die Rüschen am Kleid müssen noch etwas deutlicher hervortreten, Nani. Die Kerben musst du noch mal mit dem Stecheisen bearbeiten. Alles klar. Und du, Carlotta, verletz dich nur nicht mit dem scharfen Schnitzmesser, während du die vorgezeichneten Konturen am Handgelenk hervorhebst. Keine Sorge, ich pass schon auf ihr, Frau Theobald, nur diesen altmodischen Dutt verpassen, Jungs. Ja. Eine aufwendige Lockenfrisur wäre doch garantiert ansprechender gewesen. <lacht> ja, aber Frau Theobald ist unsere Direktorin, Elli, und kein Model auf dem Laufsteeg. Mhm. Außerdem soll sie sich ja auch wiedererkennen. Ja, genau. Eben. So, machen wir weiter, Kinder. Nur keine Müdigkeit vortäuschen. Oh. So, ja. Also, los. Los, Rande. Und vergesst dabei die oberste Regel des Schnitzes nicht. Nie mit der Klinge in die Richtung des Körpers arbeiten, sondern immer von ihm weg. Ai, ai, Captain! Bis zum großen Jubiläum war es nicht mehr lange hin und die Schülerinnen gerieten langsam in gehörigen Zeitdruck, da ja neben dem Schnitzen auch noch die Hausaufgaben und alltägliche Pflichten anstanden. Trotz äußerer Gelassenheit wurden Hanni und Nanni, je näher das Ereignis rückte, von innerer Unruhe gepackt. Bisher war alles glatt verlaufen, doch noch war die Skulptur nicht fertig und instinktiv spürten die Zwillinge, dass noch immer äußerste Vorsicht geboten war. Die Direktorin war eine sehr kluge Frau. Sich ihren Vorschriften zu widersetzen, stellte ein großes Wagnis dar. Mensch Kinder, toll. ist das nicht toll? Mir kommt jetzt vor, als stündende Frau Theobald bleib haftig hier im Stall. Oh, Mal nein. los, nicht den Teufel an die Wand, Hilda. Ich mach drei Kreuze, wenn wir die Sache endlich hinter uns gebracht haben. Erst dann werde ich wieder ruhig schlafen können. Okay. Es ist gleich zehn Uhr, Leute. Machen wir lieber Schluss, bevor noch irgendeine Lehrerin auf den Gedanken kommt, nach uns zu suchen. Ja. Dazu sitzt ja, Engel vor recht. dem Stall ja auf Posten an, ja. Oh, ich muss zugeben, dass ich schon ganz schön bin. So. Oh, oh. Die Struktur ist ja auch so gut wie fertig. Mhm. Wir müssen sie nur noch lackieren, damit eure Direktorin auch im richtigen Glanz erscheint. Das übernehmen ja. wir. Bis übermorgen ist die Dame getrocknet, rechtzeitig zum großen Jubiläum. Komm, pack mal mit mhm. an Leon. Verstecken wir das Teil unter dem Heu. Ja, klar doch. Das ist schwer. Oh nein, ich jetzt rein. Ja. Alles gut. Ich räume noch das Werkzeug ein. Mhm. Und dann ist aber Schicht im Schacht. Ja. Ja. Ich war müde. Wisst ihr eigentlich, wie spät es ist? Wir sollten langsam von hier verschwinden, sonst kommt man uns doch auf die Schliche. Ach, Du kannst dich ganz entspannt zurücklegen, Ellie. Wir haben die Arbeit bereits niedergelegt und wollten gerade aufbrechen. Ist die Luft rein? Alles in bester Ordnung. So? Das sehe ich aber entschieden Ach. anders. Frau Theobald, was um alles in der Welt geht hier vor sich? Äh, wir, wir haben nur nach den Pferden gesehen. Sie müssen wissen, dass Max und Sternchen in letzter Zeit nur sehr wenig gefressen haben und genau. sehr unruhig waren. Ja, wir waren sehr besorgt und dachten... Wisst ihr eigentlich, wie spät es ist? Um diese Uhrzeit solltet ihr alle längst in den Betten liegen. Du lieber Himmel, das haben wir in der Aufregung ganz verschwitzt. Na, wir wollten sowieso gerade gehen. Na, ja, dann lasst euch nicht aufhalten. Ja, gut. Hani ja, und Nanni, mit euch habe ich noch etwas zu besprechen. Ja. Dürfen wir so lange auf die Zwillinge warten? Ihr anderen geht geschlossen sofort auf eure Zimmer. Oh. es nicht, Zwillinge. Ihr habt es tatsächlich gewagt, mich gewissenlos zu hintergehen und euch meinen Anordnungen zu widersetzen. Und entgegen eurem Versprechen habt ihr auch noch eure Schulkameradinnen mit hineingezogen. Das kann und werde ich nicht durchgehen lassen. Euer Bonus ist verbraucht, Hanni und Nanni. Ich sehe mich leider gezwungen, eure Eltern zu verständigen. Moin. Und außerdem werde ich mir ernsthaft Gedanken darüber machen müssen, ob ich euch in Lindenhof noch länger dulden kann. Frau Theobald, Habt ihr mir noch irgendetwas zu sagen? Es tut uns aufrichtig leid, dass wir ihr Vertrauen missbraucht haben, Frau Theobald. Ja. Aber bitte glauben Sie uns, es war keine böswillige Absicht. Das glaube ich euch sogar. Dennoch geht jetzt schlafen, Zwillinge. Es ist schon spät. Morgen sehe ich euch in meinem Büro. Gute Nacht. Gute Nacht, Frau Theobald. <lacht> In dieser Nacht machten die Zwillinge kein Auge zu. Der drohende Schulverweis, den die Direktorin in Aussicht gestellt hatte, trieb den beiden Mädchen den Schweiß auf die Stirn. Sie überlegten und grübelten fieberhaft, wie sie ihre Köpfe noch aus der Schlinge ziehen konnten, ohne etwas von der großen Überraschung preiszugeben. Aber ihre Situation schien aussichtslos. Niedergeschlagen standen sie am nächsten Morgen vor der Tür des Direktionszimmers. Rein. Guten Morgen, Frau Theobald. Guten ah, Morgen. Hanni und Nanni, kommt herein. Setzt euch. Mhm. Nun? Habt ihr mir etwas zu sagen? Ja. Äh, Hanni und ich möchten Sie um etwas bitten. Ich höre. Am Donnerstag beginnen doch die Osterferien. Das ist mir nicht neu. Bitte. Verständigen Sie unsere Eltern erst dann. Es wird eh sehr großen Ärger für uns geben. Aber könnten Sie nicht noch diese paar Tage warten? Ach bitte, Frau Theobald. Hm. Nun gut, darüber lässt sich nachdenken. Aber vergesst nicht, ihr habt mich sehr enttäuscht, Zwillinge. Und ich will euch noch mal sagen, ich bin euch nicht böse. Ich bin nur traurig. Geht jetzt. Mhm. <Sarren> Frau Theobald wirkte an ihrem 30-jährigen Jubiläumstag auffallend reserviert. Hanni und Nanni waren der Direktorin die letzten zwei Tage so gut es ging aus dem Wege gegangen, denn sie fühlten sich noch immer recht unwohl in ihrer Haut. Ihnen war auch nicht entgangen, dass sich die Lehrerinnen ihnen gegenüber in Zurückhaltung übten. Der Schulverweis der Zwillinge schien bereits endgültig beschlossen zu sein. Frau Theobald nahm die Glückwünsche nach dem Frühstück im Speisesaal recht kühl entgegen. Zwar lächelte sie, als ihr die verschiedenen Klassen und Lehrerinnen mit kleinen Geschenken und Blumen gratulierten, aber eine festliche Stimmung wollte zur Verwunderung vieler nicht aufkommen. Schließlich erhoben sich Hanni und Nanni von ihren Plätzen und traten zaghaft nach vorn. Liebe Frau Theobald, im Namen unserer Klasse gratulieren wir Ihnen hiermit aufs herzlichste zu Ihrem 30-jährigen Jubiläum in Lindenhof. Wir sind wirklich stolz auf Sie und bringen Ihnen unsere tiefste Bewunderung entgegen. Sie hatten es nicht immer leicht mit uns und dennoch haben Sie uns stets mit Würde und großem Verantwortungsgefühl durch die Schuljahre geleitet. In den letzten Tagen haben wir uns nicht gerade vorbildlich benommen und haben manche Schulordnung verletzt. Das alles geschah aber nur, weil die drei Gastschüler aus der Leanderschule gemeinsam mit unserer Klasse ein Geschenk angefertigt Frau haben. Da Frau Theobald, das müssen Sie sich ansehen, draußen, draußen vor der Eingangshalle. Ja, so etwas haben Sie noch nie gesehen. Kommen Sie, kommen Sie schnell. Ruhe bitte, wir können gerne hinausgehen und sehen, was Frau Roberts ja. meint, aber bitte ruhig und ohne Gedränge. Ich Was meinen Sie denn, Frau Roberts? Sehen Sie da! Da! Auf dem Marmorsockel. Oh, oh, aber... Oh, aber das darf doch nicht wahr sein! Oh, da, na, das glaube ich nicht. Das... Das bin ja ich! Ja. Oh, ja! Wir haben Tag und Nacht daran gearbeitet, damit Sie zu Ihrem ja. Ehrentag noch fertig oh, wurden. Also... Das ist eine Meisterleistung, Frau Theobald. Das Kunstwerk ist Ihnen wie aus dem Gesicht geschnitten worden. Oh Wir oh oh, fehlen die Worte. Oh, oh, wie unfair müsst ihr mein Verhalten empfunden haben. Ich danke euch. Ich bin gerührt. Ich, äh Ach, Hauptsache, Sie schicken uns nicht von Lindenhof weg. Das wäre das Allerschlimmste auf der Welt. Selbstverständlich bleibt ihr im Lindenhof. Wie konnte ich nur annehmen, dass ihr mein Vertrauen missbraucht? Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte von Anfang an wissen müssen dass ihr die Schulordnung niemals ohne triftigen Grund übertreten würdet. Oh, oh da wäre ich nicht ganz so sicher, verehrte Kollegin. Ich schon. Und besonders angesichts dieses Meisterwerks, diese Skulptur. Ich kann es immer noch nicht fassen. Danke, danke, tausend Dank allen Beteiligten. Hört alle her, Mädchen und Jungen. Heute Abend gebe ich ausnahmsweise eine große Mitternachtsparty. Oh. Ihr seid alle eingeladen. Oh. Und ich verspreche euch, dass diese Party einmal tatsächlich bis Mitternacht gehen wird. Was oh. sagt oh. ihr dazu? Party! Das ist gerade noch mal gut gegangen, die Zwillinge. Die Hauptsache ist, dass wir in Lindenhof bleiben können. Mann, was haben Hanni und ich geschwitzt? Na, ja, du sagst es. Ach, oh, schade, dass ihr drei bald schon wieder gehen müsst. Ach, ja. halb so schlimm, Ellie. Und außerdem ist unsere Schule ja gar nicht so weit von eurer entfernt. Wenn du Lust hast, können wir uns ja vielleicht mal treffen, um ins Kino zu gehen oder so. Ist das dein Ernst? Nö. Ja. Du, ich kenne einen lustigen Film. Meine Freundin hat ihn schon fünfmal Mal gesehen. Du, wir können Popcorn essen und danach vielleicht noch in dieses schicke neue Restaurant in der Stadt. Und falls du noch Lust hast, <lacht> <in> dann <der ganzen lacht> <lacht>